Dis die 9de June En dis die Maderijland Potgooi Dis ek, as jy dat meenig kan ontdou Ek het so lang klas een potgooi gemaakt Ek kan nie eerst ontdou van een laatste Ek dink die laatste potgooi wat ek gemaakt het was In november gewees Sees maanden later Kan nie dit geloof? Ongelooflik Is baie van ons gesê Lewe kom nie weg Um, ek dreig elke week om my potgooi te maak, maar kom ek by dreig en dan, vir die een of ander rede dan uh, kom mens rabie uit nie en dan, vir die oe uitvee is die nawek oor, en dan begin die volgende week, en dan hanna, hanna, hanna, bla, bla, bla en soan, kak in elk geval, ek is weer terug, met a bang, soos lus sê, laat so baie goed gebeur, ek weet nie waar om te begin nie, raarig Um, het is hem nou beter dan een Marlboro Light, nie nou dat ek vir die kinders sê hulle moet rook, he. ek genoed het om te rook so as hy jou potgooi maak, ek dink um, Etien het ook, doen het ook baie van cybersak, he. hy sit en hy praat, sy praat en hy word jou steken sy sigaret op en as hy het moet ek so in die bed leer en denk ek moer, ek is helemaal nulis vir sy sigaret as um, so ek sê, baie lang klas potgooi gemaakt, eh uh, ek het gedreig toe ons by die sevens was so twee, drie weke terug misschien langer het ek so na die pad toe ek en Chris het sy vrou het sy skoma en vriend en Anja afstap die sonde toe nog wel gedreig pot potgooi te maak maar die, die taartjes is bykie pap gewees en uh, toen we daarby uitgekom he. en ek het ges, gestrand het ek so my in die kooie gele en toe uh, het ek so potgooi my kop opgenem maar geluk by die ongeluk want ek kom nie rekord nie, want ek denk dat dit is een van die daie potgooie wat wat mens nooit hoef te publish nie, wat jy nooit ek wil sê gat sê nie um, maar is van die goed dat jy nooit raarig sal wil publish nie, want die, die, nie, nie bang wat die mense sê nie Pff, ek raarig um, of jy like het, of jy like het nie, of jy stem sam, of jy stem jy sam nie, maar dit is dit is in die robe kant geweest, dit was oor uhm Dit is oor die Armblankes in Zuid-Afrika, nou as jy die feed het, obviously as jy die potgooi daar nou het, en jy die feed, dan is jy sien, so paar weke terug, het ek er dinge opgesit van uh, die story van die Armblankes, nou kom ons kan nou niet een ding in die pad het. ek is nie een groot nationalist, um, ek sien myself as a as a Zuid-Afrikaner, nie paas sien, Afrikaner, boere, kaki, fucking, <laughs> Jy weet, ek denk jy weet jy laat van ek praat, ek sê myself, ek, ek is nie liberal nie, ek sê myself miskien as a moderate, uh, ek het jy om toe beskryf nie, maar um, in elk geval, voordat ek nou weer te ver aan kan, die, um, ek het sê op interwebs rondgeswerf en ek het eeuws op een link afgekom van Afrikaner armoede. En van daar af, het ek op, ek dink, solidariteit, solidariteit, solidariteit.co.za um, website afgekom. En daar had ek een stuk gelees van, um, ek kan nie nou die rechte woorde, omdat wat hulle gebruik het nie, iets van helpende help hand, daar sy, help de hand, waar hulle vir die Aramblankes in Zuid-Afrika kos gee, en kom en sik het type goed, En daar was so verslag op geweest wat hulle geloof aangestuur het na Zuma toe Of ek weet wat iemand toe aangestuur het Om die, die pleit van die, die Arne Blanken in Zuid-Afrika op die spotlight te sit Nou, as my sy rapport skryf vir so iets, dan skryf jy om te skok En ek het so gelees en ek het myself gedink vak het U um, weet, het is ek weet nie wat het zo te beskryf nie. dit is moeilijk dit is, dit is um, ek het nie eindelik je rechte woord daarvoor nie. maar kom ons kijk hoe ver kom ons to ek het Zuid-Afrika weg het en ook ok, ek ok, ons begin wat groot geworden want ek denk as jy na die het ek het in Kirkwood groot geworden port Lisewet geblik nou en toe Kirkwood was my pa was onderwijzer my ma was huisvrouw so is die, is die typical family drie kinders een hand een danus een kat een kombi en dorp, allemaal allemaal stories, a, a, a weet, dit is een klein dorpje, amal ken amals historie, het is een IT-binding, dit is waar ek groot geworden, dit is van waarvan kom. En, so my was dit altijd gewees, amal het in huis geblei, of jy het op die plaas geblei, daar was nie, daar nie een blanke armoed nie. Maar dit is waar ek groot geworden, dit is waar ek een verskoding afvermaak, dit is nog so, okay, so, maar deel van die lewe daar. En, um, Toe ek dat die verslag so deurlees, die ouwens wat in plakkerkampen bly, die ouwens wat in, um, daar was een foto van een vrou gewees wat die operatie op haar neers gehad had, het om kanker uit te hul, het sit genoeg geld om soek als so, cosmetic surgery te gaan heen. en dit is my net geweldige geskok. Nou, aan die ene kant, um, stoer je twee kant eruit, aan die ene kant is het my een skok om blanke sindsroekaners te zien leef, Maar dan, aan die andere kant, en ek het gesê in die post wat ook geskryf het, daar is die zwaard populatie van, van Zuid-Afrika het jarenlang zo so gebleef. Kijk, of, um, of jy nou sê onder druk, of nie, dit is, dit is jou eie ding, ek het sy eie siening oor, maar in elk geval, dit is my net geweldig in die bek gerikt, ook die, die ding gelees, en het was, het is rarig skokkend geweest, het is, um, half my, my backlit opval my naarkool op die maag gegees as Michiel gesê het as het op Facebook ook het opgekom en het gesê het om naarkool op sy persoon en op sy maag gegeen dit is, hoe um, gaan hy buien voorbij dit is nogal dis en dan het, nou vraag ek myself af of het nou rege verkeerd is weet ek nie as, as het nou skielik so verval kom, hoe kan Oons wat in die sheks groot geworden het Hoe, hoe krij hulle dit recht Om een beter leven vir hulle te skip Terwijl sekere dele van die populatie net Meer en meer achteruit gaan Het ja, is um, Nou weet ek, as baie faktore daarin En as baie mense wat baie dinge sê En dit is um, Langstores Maar dit is net Dit is my snaak dat dit so vinnig achteruit gegaan het nou, dit is vijftien jaar later op die vooraand van die world, football, soccer, kappe wat dit ook al noem nou, um, nou sal sien wat gebeur ek bedoel met Julius en hy met sy groot bek wat fucking alles en amal in die sevel injaag en Eugene wat dood is en die avond toe, toe um, Eugene vermoor is to die vierdaar Twitter deur gekom en uh, dit doen wat hulle dink, ja, hier kom die kaak nou. Maar, pff, dit het my oor gewaai, of waar uh, die ouwens nou plannen maak en aanhalingstekens, sal ek jy weet, want ek is uit die mix uit. Maar ek gevalt, dit is nou, dit is net vir my aardverskerend geweest, denk ek, want, to sien dat het so ver achteruit gegaan het, en dat my wonder van my ee familie waar bly. bleef. F. Bush comes to shove, kan mens altyd um, t, t, <gay> ek wens jy kom in ek sta nie op jy achterstoep met my bekome broekje aan, ek neem op jy eipar op obviously, sigaret in die hand en ek sta nie en swaai my hand en jy lyk soos een donerse streed straat predikant. Hoor wat dink jy bierig my, ek sê na oorkant loer het dan nie die, hallo, dier die venster, dat ek van gewaai het, nou is ek sommer weg, maar in elk geval so Interessant, interessant, interessant sê. In elk geval, ja dus, Daar is baie ding wat gebeur het nee. Dit is van, van het ek laas potgooi Gemake, die vulkaan wat Opgeskiet het um, Ek gaan hier sy naam probeer Pronouns want my kopie is te plat Wat nogal soveel Chaos veroorzaak het uh, En Op die oomlik, ons het in die regering in die land Cameron en Kleg Die twee boetiekies Samen in die bed sit En of hulle het gaan beter maak Ek weet nie, dit is um, So by dodge, julle praat van groot Spend, uh, gaan, groot kats in te kere gaan So Ek denk ons is in vir een interessante jaar Die jaar, wel ons is een half, par jaar Eindelijk Ja, die um, Die laatste drie weke het ek a, a groundhog week Elke dag die ons het Ek weet nie, sal so iemand wat weet iemand wat phonejacker is We gaan kyk vir phonejacker op youtube en dan gaan soek jy die ene met die ringdingdings dings. is waar die ou iemand bel en sê we want to upgrade you to downgrade you and we'll throw in a few ringdingdings a upgrade to a downgrade to a upgrade to a downgrade nou, dit is het ook by ons by die werk gebeur, dit het. het ons t, um, ons het interne systeem software, het het geupgrade in aanhalingstekens en voor het het is vir hulle gesê As enige probleem in nie, sê hulle, dit is een klein stukje software ons trap, um, stel het op, vat om 24, 5 uur, en jou systeem is volgende dag recht as jy per die werk inkom. Dit was op een dinsdag. Woensdagochtend, ingekom per die werk, alles is moer toe. Jy kan nog steeds oor die weg kom, maar um, soveel probleeme, in die laatste drie weke maak ons nog net probleeme recht en het uh, is elke dag, is die selde ding, tussen en der ene gewone IT-goedjes, die computers werk, die um, telefone werk nie, die dit werk nie, die danse dat werk nie, so, ons kom nou, hoopelik by een punt, nou, vandag dan bykie beter gegaan, en hoopelik uh, gaat morgen nog beter gaan, en dan, vrydag, gaan het daarom sekerlik beter gaan, want ons lindersien nog gaan dat ek is nie, vol vertrouwen, en ek het besluit, as ek die lottery win eendag, dan gaat ek vir my hier weer so koop klein eilandje nie byie groot, he met twee coconut trees op, vake en hem al kan inhang en ek gaan na die eilandje toe trek in een klein hoekje aan die ene kant van die eiland en daar gaan ek sit in die sonjuldig soos um, soos een sonkyker Heel dag net so in die son insit en kyk, niks doe nie Want ek wil nie een computer sien nie, ek wil nie een phone sien nie Ek wil nie enig iets met technologie sien nie Maar dit is ook seker oorgaan, ek is net baie gatsvol op die oomlik En as, as ek sê, dit is groundhog, is alles kom je oor en oor en oor terug En Maar uh, het moet seker enig enig enig beter gaan Ek denk die groting wat my gevang het is Hierdie uh, laatste week, het, jy, jy weet, jy begint twyfelen in jousel Want jy maak goed recht Dit werk, volgende dag kom jy in, dan is weer back to square one. So, hopelijk ten vrydags, dat ons nou terugwees waar ons drie weke gelede was. Het is inderdaad nog ander goed ook gebeur, maar ons praat nu in die kamer uit, soos Lysene. En uh, kom ons lachen bykie. Um, ek kan nie, dat, dit is ek so twee, drie maanden terug kom ek, ek werk in Mombleton, dat net die ander kant was, ek ben in Taddington, die kant, die we ons wat London ken, Taddington is net die kant van Kingston upon Thames, 10 minuut, 15 minuut van Twickenham af, so kort busruikje, en is net na by Richmond upon Thames, en die Heathrow leeg, en die ander kant van my, so uh, half uur na nou drie kwart te vangen, nou hier rui, en die trafik is. Maar kom toe, huis toe, ek denk, ek kan dit wat aan, kom en sê, maar het was een dinsdagavond. Ek kom, hy staan op die trein, die vir julle ouders van so die treinreis, al weet, in die carriage, in die trok, het jy so'n paal wat by jy inklim, is daar een paal wat jy nou kan aan vasthou, want kyk, jy staan ons gezicht tot gezicht, en jy sien niemand om jou nie. En ek staan en ek hou toe vas, aan die paal, so half een gedachte, luister in my iPod, en uh, ek sien ook my ouders vrou kom opgestap, en hulle ook gaan afklim op Terengter, sit my hand so bykie laar af op die pal staan en kyk en die vrou kom staan en sy sit die hand net boekhand myne op die pal en hou sy ook vast, het sê nie omhoor en die boyvriend kom en hy sit sy hand oor hy staan to langs, sy sit sy hand oor en hy probeer hy handvat, my vat toe my hand vas <laughs> en oomlik nie op my bek geval is nie. ek staan en kyk so, en my soon ek my oor voor en so starig my die ander hand uit hou nog steeds my hand vast, ek kijk om het succes van uh, mate, you're not my type, but after a few drinks, you never know, en die ouwe word bloedrooi, hy weet nie waarom te kijk, ek dog die aan is, ha natse sy lach. en uh, die ouwe kom in die oor hy staan en kijk vir die dak Orals, en oorals, uh, en is vir die trein na geklip, my ouwe so kop onderste boot, weggestap, nie woord verder gesê nie, nogal, snaak soos een baie oomlik, daak ja, het nethou genoem van die uh rugby sevens. As jy ooit in Londen is, is, is seker enige plek in die wêreld as jy ooit daar is, gaan sevens toe. Um, ons is by die sevens gewees. Um op Twickenham. Uh, dit is twee dagen van absolute blaas. Dit is rugby en dit is um drink en dit is ouwens wat aangetrek is. Dit is die grootste party wat ek in my lewe gesien het. En uh, die sondag toe ons al was, die was Christe Bruina van Skaap die Vis, oh, ons is saatrega gewees, en Gocha was al het, so een blok aan van ons afgesit, en uh, sondag was meneer de Bruina, ons nie, oké, okay, saatrega het ons, ons het nie laada gebleem, nie nie laat, ons was, ek denk vrein moes gewerke die aand, so ons is nogal vroegerig teruggewees, ook maar net bereis, kom in die bed gevallige slaapbasis, en uh, die sondag oogend is ons weer terug, To het uh, Christus sy en sy vrou en sy aangekom Later, so half pad in dag To is daar in die zon gesit Wie hoe lekker was het geweest Het is warm En die ouwe syng en juig om jou en Nou moet ek eerlijk sê Het is die maandag na die rakbe Wat ek die eerste babbalas in my leven gehad het. Ek het nog nooit so erg babbalas in my leven gehad En ek kan nie verstaan, want ek het net Net Guinies gedrink So ek het nie enig iets snaaks gedrink he. um, Maar het is net het is seker twee van die beste dagen van die jaar die weer was perfect geweest die um, dit, dit, dit was net een verskrikkelijke goeie party geweest. en uh, nie, Zuid-Afrika het, het nie gewees hulle het Australië verloor op die eindstrijd, as ek recht gaan maar, as, as subject change, want, ja, hulle het op die, hulle tot op die hulle het verloor in die finals maar het was ek recht daar gewees as jy ooit een kans kree om naar die sevens te gaan Moet twee keer dink, nie. Die, um, dat, <laughs> ja, baie snakse goede aangebeer, maar wat, dit, dit is een goeie dag uit, dit is nie. En dit is een family dag ook, so, jy kan lekker gaan en jy kan katter my en te tekeer gaan. Gelukkig is natuurlijk is net 15 minuute van my van die huis af, so ek spring op een bus as ek al, en een bus as die oud terug, so hoef nie die lang ding te travel nie. En, toe was so uitgestap het, die sondagavond na die final nou, Toes die hele pad van Twiekrim af tot onder by die stasie is gepakt met die mense. En ek het daar, ek roep so, ek Roulaps. Ek wissel so tussen uh, Malbrows en Roulaps. En uh, ek loop in die pad en ek rolle. Roulap roll en die Afrikaanse ou langs. Ja, wat is dit? Dinkene is uh, een beetje giggeld wak, maar ek doe nou nie giggeld En uh, ek het nie die oudste naam in doen. Het vraag vir, ken jy nou van pad gewoon? So, goed, nee, nog nooit van gehoor het so topelik luister jy en uh, daar sit nog een luisteraar by ek sien so die keer hoor, ek sikkel me op ek hierdie is soms so op die kaf in die oomlik is, ek het hier binnen gesit, an je kijk EastEnders en ek is in die list vir EastEnders toe dacht ek nou kom gooi so een vinnige pot gooi he. ja dit is um, Soccer World Cup begin vrijdag nou is nie 'n groot aanhanger van die van die voetballgame nie Maar ek wil toch kyk of ek uh, vrydagmarrig kan afhat om om die openingsherum nie te kyk. Nou wonder ek wat gaan die openingsherum nie wees. Um. <laughs> Je ja, weet, dit is ook nie negatief is nie, maar as jy so as in Afrika kyk en wonder jy wat, wat gaan hulle maak. Gaan dit nou een klomp ouders is wat raanspring met foktentiergelle en skulde en hy type goed en en um, Maar ek hoop het gaan goed afgaan gaan, is um, ek hoop dat die jongens doner het op of daar kom te veel uit nee. Al het s'n antropenies gesê, die politie staan nou hier by die luchtavond rond het probeer die voetbal hooligans probeer nou blok om nie te gaan nee. um, Maar ek denk die voetbal hooligans hier van Engeland gaan bykeel riemen vast, riemen stijf loop of vast loop, stijf loop sêke, as la andere uit Afrika kom, want dit, dit is nie die sêle hier nie Dit is, um, so moet sê, ja. die ding wat hulle vanochtend word gepraat is natuurlijk HIV. Ook. Toen sê die, oh ja, jy weet, van die prostitutes en so, en by is gewaarske, jy weet, as jy die wet oortree so in Zuid-Afrika, dan moet jy die prijs al voor betaald. Dit is nie alsof hulle speciale moeite gaan doen om jy die tromke te kry, nie so, go by the land's laws, denk ik hulle vanochtend gesê. En dit is omtrend, dit... Um, ek sal seker weer vandag is woensdag nee, ja. so ek sal seker weer die nawee kapotgooi maak as hy iets is om ons te gesels dan uh, dan maak ons weer so en uh, dis dit vir vanavond nou klaar gegorrel en kak gepraat vir eers help nog op die ty keer weer net so as a as a pie is baie mensen vraag me hoe kom maak ek kapotgooi baie keer, het help het net om dis het in gesels, die, die gesels weet dis jy um, krijb het keer goed vir jou bors af en dit help nogal um, as ek denk wat ek gestraand alles oor jy met kop rand gemal het en uh, as ek dit op tyf gesit het oor, ek weet nog of ek oor die gatse gaat om het record nie, of nie te record nie, maar te pot O, voordat ek vergeet, meneer Jack Perrow kom Londen toe volgende maand, die 7de. 7 of die 8ste, so op donderdag avond, die, ik denk so die tweede donderdag avond, en uh, buslis in klep hem, en ek denk is hy nie heel fantastisch, of heel fanatisch of so iets, maar dit is nou by saak, ek, ek stel belang om uh, Mr. Perrow te ontmoet, Ek het nou vir my e-mail gestuur um, en gehoor of hy vir my cd of twee kan geef uh, wat hy gesign het. En dan hoopelik kan ons dit miskien as een prijs op die pot gooi weggeven, vir die wat van Jack Barrow luister. En uh, ek is nog gelukkig om ons te ontmoet, so uh, ons sal sien daar is nog uh, ander interview of twee wat ek ook in belang stel. Kiek of ons die mensen kan erin gekryk. En uh, laat ons weer die pootgooi ding in die gang kreeg. Ok, klaar gegorrel, klaar kak gepraat. Ons praat later weer. Ok, dis dit van die modere eiland af. Ons slik sê, a bewalkte modere eiland, dis maar humid like, soos, uh, soos dabs. Dit is swaas ons somer. Soos Chris te uh, brein: sê, wat is die punt van somer op die modere eiland? Al is die somer, soos die reen is een bieke warmer. Dis al wat ek na elf jaar hier kan achterkom Ok, dis dit vir eers Ons praat later weer, tjess vir eers, bye